Big Bang, dabbe, dabbe, dabbe, Grabbarna i centrum, ladda pistolen och sjuk Nu vet vem ni ska backa så jag hälsar och tackar nu Grabbarna i centrum, ladda pistolen och sjuk Nu vet vem ni ska backa så jag hälsar och tackar Slungar fram och tillbaka Som en maskin Till mina grappar Jag strider fri och vandrar vidare på min sida. Ni som säger big rap. Han är kast, Ni vet jag är bass Av en slå mig Jag står fast och till alla fucking fjantar Säpja, vad händer? Står ni bakom konsum och tänder står i alla mörka gränder Big och David Avelito Tjuvler upp med era händer Och bounsa, bounsa. Skallen lämna mot tillbaka Ingen tid att hata Leverera direkt i gatan Om du snackar, se upp för flatan Big Rubbo, David Avelito V är tillbaka Grabbarna i centrum Ladda pistolen och skydda Ladda pistolen och sjuk aj, aj, aj. Ni vet vem vi ska baka Så jag hälsar och tackar nu aj. Grabbarna i centrum Ladda pistolen och sjuk Du vet vem vi ska baka Så jag hälsar och tackar nu Från sju fyra tre till sju fem sju Skriker vi ut Släppar ut med den feta musiken Till den det publiken Storbrätt att det är savja. Kärlek till alla som är äkta Fortsätt, väcka om ni vill Gå som en pändis, sitt det still Tjäna fris, assla dig till ditt paradis Cannabis, du bäcknar, skitkontakt, jag tecknar Och fortsätt, det grida genom staden Och hälsa på sävja barnen David Avelito, hamna och roa. Peace out till alla samma Vi borde ta mer hand om varandra Storbrätt att det är säviga Kotsunda till Glänby Fortsätt, rappa ditt farter Big Robb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 Så hälsar och tackar nu aj. Grabbarna i centrum, ladda pistolen och skjut Du vet hur vi ska backa, så hälsar och tackar nu Grabbarna i centrum, ladda pistolen och skjut aj, aj, aj.